Марного і з вигляду малосильного. Мамо, собака в двір забіг коло Виглянула мати і сказала наш пропав, так приблудився чужий. Зловим. буде що їсти. Треба заманити всіни. Мішок в одну руку взяла, а в другу малясник і подає його псові, приманюючи до порога. Пошепки ж наказує дітям. Андрій, швидко візьми качалку і стань за дверима. Як обіжить собака, вдар по голові з усієї сили. А ти, доню, бери в хаті держак від сапаниці і ставай бити. Пес дивиться на малясник зосереджено, з поблизьками жадоби в гаслих очах і слухає підмани, нашорошивши вуха. Підходить трішки до дверей і зупиняється. В той час на вулиці біля перехрестка стояли два перехожі. Виголоджені Заздро дивилися на заманювання І теж блищали очима Скоро пішли своєю дорогою Пес то наближався То застигав на місці І довго, мов зачаклований Глядів на кусник Їстівного в руці господині Зрештою той кусник Спокусив переступити через поріг В нешироко відкриті двері Що зачинилися враз Андрій ударив качалкою і приголомшений пес, заскавучавши, припав до землі. Дар'я Олександрівна накинула йому на голову мішок, почала бити костром, що колись брав її чоловік, коли ходив вулицями, де їзді собаки. Але раптом опритомнівши, пес підскочив, вирвався з мішка і почав метатися по сінях. Оленка з самого початку затрусилася від жаху, впустила держак сапаниці і вбігла в хату, зачинилась там і тремтить, стоячи біля двірка. Оченята, ніби в божевільної з переляку, їй чути поруч гуркання, гавкіт, крик, тупіт. В сінях мати з розпукуючим дужбила пса, бачачи, що це одно зосталось, бо інакше він покусає, а не дасться в руки, ще в хату вскочить і виб'ється через вікно, заставивши всіх голоднішим, ніж сам. Пес осідає і тільки лізе, вже не скочить. Востаннє він смикнувся і впав, тонко проскимливши. Дар'я Олександрівна ножем, що приніс син, дорізала пса, так трудно, тративши дихання і сполотнівши. Підвелась напівпритомна. Патрила й перемивала до вечора, і варила псятину, що бритко, несмачною виявилась. Та голод став дощий, ніж відразу до погані. Всі в хаті з'їли її. Кісляві спостерігачі, що стояли недалеко від перехрестка, перезирнулися, коли відходили, взявши напрямок до свого родича, давнього каліфі. Він колись так відморозив собі обидві кісті рук, що їх довелося відрізати. Жив милостинею, просив сидячи на вулиці, і гроші брав колінами і обрубками рук, якими вів їх до кишені. Обрубками жив вижебраний хліб до рота. Їв, придержуючи ними. Мешкав одиноко. Обидва перехожі, голодні, до лихоманковості, мов помішані, що тепер з'явилися до жебрака, були йому двоюрідні брати. Сказали, бігаючи поглядами, «Зайди до нас сьогодні. Переночуєш, де дещо їсти буде». Чим не подякував він, нічого не підозріваючи, коли ж прийшов гостювати, то в сінях стояло четверо. Два родичі і два їхні спільники. Перші боялися, що самі можуть не впоратися з Калікою. Було надвечір, в сінях темно. Каліка став біля дверей і не наважувався заходити, бо вже недобре передчуття на серці. Один з родичів виступив за поріг і запрошує, не дивлячись в очі. «Заходь! Заходь, не бійся!» «У нас є дещо їсти, хліба трохи». Потім розповідали люди, що той родич навіть показав вкусник хліба Каліці, коли заманював. «Заходь!» – настоював він. Каліка був зболілий душею, голодувавши з самої осені, повагався недовго і зайшов. Як переступив поріг, враз до жидачі чепилися в горло. «Він хоч худий, але жиловий», Відчайно оборонявся, а в чотирьох на силу подужали, бо були кволі.